Бодай такий, руками. Гей, молодята, я тут, нагадала їм про свою присутність Антуанета. Вікторе, а де Маркіян? А він збирається додому чи на роботі ночуватиме? Збирається. Обіцяв ось-ось прибути. Дорогою мав кудись заїхати. А ось, мабуть, і він, кинулась Анета до дверей. Її чомусь не здивувало, що Маркіян не відчинив своїм ключем і Щобебік не вибіг назустріч, як робив завжди. Віктор скористав хвилиною, поки Антуанетта відволіклась, і знову припав до вуст Валентини. А ось і я, не чекали. Німус сцену, персонажі якої завмерли на своїх місцях, могло б описати лише геніальне перо Гоголя. Та за браком поп... жанна Переступила через поріг. Класична, оптимістично гірка посмішка обманутої дружини. Класичний букет троянд, який Антуанетта побачила у вічку дверей і подумала, що це маркіян знову прийшов з квітами. Це вам, Антуанетто Едуардівно, за те, що ви приймаєте у своєму домі цю закохану пару. Ну, як, Вітюшо, «Сьогодні ти не будеш переконувати мене, що це політки і бабські побрехеньки, і ви, шановна Валентино, не будете?» Віктор нарешті здогадався забрати руку Сталії Валентини. Геніальний Гоголь, на жаль, не зміг підвестися із бронзи й граніту, щоб якось геніально озвучити банальну сцену у вітальні. Замість нього зі свого кубельця вискочив бейбік і усмак відвів душу гавкаючи на обох неприємних йому людей. Несподівану тітку з квітами із запахом водночас страху і небезпеки і цього червонопикого дядька, що гостро пахнув звіром і одоколоном. Антуанетта порушила загальне скам'яніння. Вона обережно просунулася між емоційною гостею і дзеркалом у малахітовій рамі. а В руках у Жанни наче не було пляшки – «Та хто може відповідати за вчинки обдуреної дружини?» У дверях за ключ. Антуанета не могла пригадати випадку, щоб Маркіян прийшов настільки вчасно. «Привіт, Валюшко!» – поцілував застиглу в позі Барбі Валентину. «Здоров, Вікторе!» – потиснув руку безродному, хоч сьогодні тричі з ним зустрічався на роботі. «Як ти, Люба?» «А я знову з хризантемами!» Обняв Анету і передав чергові золоті кулі. «Замовкни, мале!» Погладив великою теплою долоною собачатко, і воно слухняно побігло до свого кубельця. «Дуже раді вам, Жанно. Дайте, я вам допоможу зняти плаща». Галантно запросив до вітальні відвідувачку, від якої не сподівався нічого доброго. «Та не виганяти ж із гостинного дому, якщо прийшла. Може, воно й до кращого». Поговоримо спокійно, відверто. Може, щось і посвітліше є на горизонті. Антуанетта подалась на кухню шукати вази для обох букетів. Не надто поспішала. Шукала не вази, слова і вихід зі становища, в якому опинились вони усі разом. І не знаходила. Тим часом у вітальні розмова не складалась. Жанна вже шкодувала, що послухалась власлої дурної голови і піддалась на провокацію телефонного дзвінка Нінель, в якої, здавалось, по всьому місту були шпигуни. Все вона знала, усіх вона бачила, де, біля якого будинку, яка машина стоїть, з якою метою господар машини до квартири увійшов. Не сховалась від цього пильного ока і парочка Ауді і БМВ, що притолилася одне до одного, мов голуб'ята». «Навіщо, навіщо мені це?» «Картала себе Жанна!» «Тепер не можна буде вдавати сліпу і глуху, не можна буде вірити Вікторовим словам». «А так було добре!» «З іншого боку, можна пропустити момент, коли ці голубочки полетять торкотіти за кордон, тоді шукай вітру в полі». Зате Маркіян почувався господарем. «Як добре, що ви прийшли, Жанно!» У нас тут своєрідна прощальна вечірка. Валюша збирається до чоловіка в Німеччину. Залишає нас. Ти надовго, Валюшо? Надовго, уперше обізвалась Валентина. Вона хотіла заперечити, розпочати свою зовсім іншу розмову, користуючись, що Жанна сама на неї напросилась. Та Марк наступив їй під столом на ногу. Чи ця нога, чи його слова, чи якийсь магічний вплив, який чинить він на людей.